Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite dende ferro O fin do veto a construcción civil en Navantia chegou polo nadal O fin do veto a construcción civil en Navantia chegou tarde Cun sextaleiros fora de xogo do duro mercado internacional Coas grúas paradas e cunha boa parte da man de obra Formando parte das listas de desemprego A pesar da esperanza que xera a posibilidade de, de que as antiguas Astano e Bazán poidan volver á construcción civil e do navideño anuncio do vicepresidente da Comisión Europea e responsável da competencia Joaquín Almunia, a sensación entre o cadro de persoal é que se trata únicamente dunha medida de distracción. O anterior comisario da competencia, o socialista Joaquín Almunia, comunicou a principios do pasado setembro que, a partir do 1 de xaneiro deste xa 2015, Navantia xa non estaría vinculada aos compromisos que propuso o Reino de España e que, por conseguinte, xa non se aplicará a limitación relativa á construcción naval civil. Co levantamento da prohibición de construir buques neste mercado para o estaleiro de Fene, espira tamén outro condicionante será o imposto no ano 2005, e que acotou as vendas civís de todos os estaleiros de Navantia ao 20% da facturación global da compañía. Mas, que aconteceu desde aquel primeiro veto hai agora 30 anos? Fagamos un pouco de historia. A limitación materializouse mediados dos 80 coa primeira reconversión imposta polo PSOE en 1984, englobada nunhas negociacións coa CEE e que foi extendida en 1996 polo PP para compensar asudas ilegais e renovada de novo en 2005 polo PSOE para cumprir unha multa da Unión Europea cando o executivo socialista de Zapatero ante o crack ao que se encaminhava o sector naval público e acuciado pola exigencia de Bruselas de devolver 1200 millóns de euros cobrados en axudas ilegais, pactou coa Unión Europea prorrogar a previsión ata o 31 de decembro do 2014. Nos últimos tres anos, dese 2014, o PP, que se comprometera a levantálo cando chegara ao poder, incumpriu esa promesa e dixou que este veto tivese que sofrirse rigorosamente na comarca até o seu final, ou un desaneiro do ano 2015. En resumidas contas, Os dous grandes partidos estatais, PP e PSOE, coa súa xestión durante estes 30 anos do sector naval público e coas súas habilidades negociadoras na política europea, deixaron uns enormes estaleiros galegos de productividade e, por tanto, coa perda de centos de postos de traballo directos e indirectos. Ao longo destas tres décadas, a Antigua Estano tivo que adaptarse sucesivamente a distintos mercados, demostrando unha versatilidade prácticamente inexistente no resto de factorías públicas españolas. Tras a primeira reconversión, especializouse na construcción de plataformas offshore e tamén fabricou medio gaseiros para outras plantas do país. e nos últimos dez anos, coas bancadas baleiras, fabricou módulos para os buques militares que se foron montando no estaleiro ferrolán. O sector naval civil é complicado e moi competitivo a nivel de custos. Corea e China traballan a moi baixo custe e contan coa vale e experiencia de botar barcos casi todos os meses. Mentres, os asteliros de Navantia deixaron de ter tarxeta de presentación no mercado internacional ao ficar fora do sogo productivo. Logo de 30 anos de veto, a unha parte sustancial da súa carga de traballo, a construcción civil. Como procurar o seu novo oco no mercado é a pregunta que se se resposta. Averá que verse en avantia unha empresa actualmente etelidricida por mediocres é capaz de sobrevivir no mercado internacional, pois a Unión Europea seguirá a observar con lupa os asteleiros estatais, polo que ou hai un cambio a nivel comunitario de apoio a este sector ou probablemente volva a colapsar. Dous 6.000 traballadores co que chegou a contar na década previa á primeira reconversión, hoxe están adscritos á Factoría de Fene pouco máis de 300, aínda que casi a metade están desplazados á Antiga Bazán. Se for pouco, Ferrol é a cidade galega co menor taxa de actividade e con porcentaxe de desemprego máis elevada, un 32%. Según os dados máis recentes do INE, Instituto Nacional de Estatística, En 1984 Ferrol tiña 91.000 habitantes, o se conta con pouco máis de 73.600 cidadáns, menos dos que tiña hai medio século. En 1960 a cidade perdeu 20.000 persoas en dúas décadas, mil habitantes por ano. A cidade valeírase. Foi o desmantelamento naval e militar o que afundiu Ferrol un desmantelamento consentido polas políticas dos políticos que tiveron responsabilidades nos últimos 30 anos. Por vez primeira en 30 anos, o astelero de Navantia Navantiafene a Antiga Astano amenceu o pasado un desaneiro deste novo ano 2015 sen restricións a construcción naval civil, un castigo imposto pola Unión Europea a mediados dos anos 80, alimentado polas políticas e gestión do público do PP e PSOE, que se prorrogou até o 31 de decembro do ano 2014, e trazo que se enfoca o mercado eólico mariño. Ao fin da limitación chega acompañado do primeiro contrato propio que asina en 14 anos. Ainda que non se materializará na construción de buque algún, saque un pedido para un novo segmento de mercado, a eólica mariña. Fabricará en alianza co Asturiana Windar Renovables por 90 millóns de euros, 29 jackets, plataformas sobre que se asentan os aeroseneradores en alta mar para a eléctrica Iberdrola. O fin do veto á construción civil chegou polo Nadal. Dende os informativos da Radio Filispín, animamos aos estores mediocres do público a marchar para que a oportunidade de volver a producir e ser competitivos se poida materializar dende xa. Informou o pequeno monstro para a libre e comunitaria da Farroi.